מזמור טז, מכתם לדוד, שומרני אל, כי חסיתי בך, אמרת לה', ה' אתה, טובתי בל עליך, לקדושים אשר בארץ המה, ואדירא כל חפצי בם, ירבו עצבותם אחר מהרו.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 שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, כי מימיני בל אמות. לכן שמח ליבי ויג אל כבודי, אף בשרי ישכון לבטח. כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידך לראות שחת. תודיעני אורח חיים, שבע שמחות את פניך. נעימות במנחה נצח